Cazier Crunt m-am înverșunat să bat cuvântul pe Nicovală, sub grozav baros. Nu știu dacă din el cuțit am scos, sau doar scântei să mi le stingă vântul. De-aș dobândi călit oțel tăios, mi-aș încrusta pe lamă legământul să mi-l înfig până în mâner în sfântul crescut în mine ca un chiparos. L-aș împlânta și în iadul meu nemernic. Să nu mai fiu nici diavol și nici înger, ci numai om, fierbinte și puternic. Nu vreau azururi și nu vreau pucioasă, vreau doar să lupt, să freamăt și să sânger cu pieptul gol și în mâini cu ochii paroasă.